За тими прижовклими круговинами, по білому безгомінню двома чорненькими цятками, щось наче йшло чи стояло. Час від часу воно зникало, видно провалювалося у сніг, та з'являлося знову чорніло вже більшеньким. Воно наближалось. За тим, що чорніло, знову глухли луги. І вже аж там, аж там поза ними, за димчастими стінами замку сидів звечорілий Слуцьк. Ще будучи на Волині, Наливайко послав у Слуцьк на ярмарок Якова Шийку та Медолиза розвідати, скільки у місті зимою людей, скільки у нім гайдуків і гармат, і як там із сіном і харчами. Шийка Медолиз покривилися, витерли кулаками від вітру та морозу засльозині очі, Накидали в сани ляного прядива, кинули під верету мішок із припасом і парою коней, шийка шийком, а модули своєю голубкою, не хотячи, поїхали. Тепер, як домовилося, саме на цю годину їх на узлісся наливайкою чекав. Петре, може, тобі видніше, те, що перед нами чорніє? І де воно чи стоїть? – спитав Наливайко жбура. «Як на мої очі, то наче йде, ряботить. Ану ж, як шийка медолис, Наливайко зняв рукавицю і заходився надихувати в неї тепло. «Ну, по-моєму, не вони!» І в свою рукавицю захукав жбур. «У наших кумів були коні, а ці бредуть самотою». Не інакше як двоє безкінних сябрів тягнуть сани у луг по сіну? Але ж де ти, Петре, бачиш у лузі сіно? запарував із вусів Оливка. А на круговинах на гребуть, як схочуть граблями, теж мені сіно, та моєму куріпиці сани сіна якраз на місяць, розщедрився для коріпочки жбур. Так чого ж проти ночі? «Невжеся брам дня не було?» – димів далі Оливка. «Може, гукнемо до них, нехай скажуть?» – усміхнувся Неливайко і подивився на жбурового куріпочку. Той косивоком на свіжий лапа за лапою вовчий слід. Куріпочка стояв зі своїм господарем і придивлявся, як поруч із ними колишній ханський резі стоїть зі своїм господарем Неливайком. Куріпочина губа одвисла – під гетьманом спав, аж похропував. «Не конем тобі бути, а кажаном на бантині в стайні», – подумав Коріпочка. Подумав і перестав помічати наливайкового коня зовсім. Він став позиркувати, поглядати, що робить його Петро. Петро, як і Наливайко, шостак, Мартинко і Оливка, когось із снігів виглядав і слухав. Звісивши з коріпочки у валянках ноги, жбур наче молився. Він зняв із голови шапку і поставив вуха й очі на далечінь. Вуха його від морозу порипували. Ліворуч від коріпочки, на незнайомому коні чорною, мов корч головою. Чорнів полковник Мартинко. Мартинко слухав сніги так само без шапки опустивши очі на гриву свого коня, і думав куріпочка. «Який цей полковник гарний, ну чисто тобі як жбур!» Полковник Шостак слухав сніги, приклавши долоні до вух, і думав куріпочка. «Полковник Шостак четверовухий, а я безвухий, самі обрубки!» Семен Оливка слухав сніги свистом із пробитих грудей. І думав, коріпочка, добре хоч з листом, бо на січі тебе запорожці могли побити. Наливайко відкинув голову на білий комір білого кожуха, наливайки в борлак гострів у небо і подумав, коріпочка, гетьман слухає сніг борлаком. Раптом над снігом запах кавун. Від того запаху Коріпочка задихнувся, Резі прокліпався, а Наливайко з товаришами обернулися на ліс до війська. На галявині двісті козацьких саней. Уже поставали кружка з кіньми всередину, і Наливайківці, мостившись на веретах і ряднах, краяли шаблями рябі вони. Прислужували китайці – на чотирьох окремих під напиналами санях вони об'їжджали табір по колу і на кожних двох козаків давали покавину. Ялини всіялися білками. Білки оточили козацький табір, і їхні носики розцвіли. Вигризені скипки козаки кидали верблюдами коням, а кавунячі зерна сплювували на сніг. Правлячи з ялин хвостами, білки кружеляли на зерна і все навколо захрумало та залущало. Тепер кавунами ласували всі – козаки, коні, верблюди та щасливі білочки. З білками на головах і на плечах, загрібаючи кожухами сніг з-під обважнілих ялин із жаріючим у руках кавуном урочисто вибрів опу, а за ним євнух Назар. «Слава, непогамовний!» привітався Упу і вклонився на Ливайкові в стремена. Слава, привітався Наливайко, на Ливайко, нахилився з сідла, взяв уже з оббитими зернами скипку та звернувся до Євнуха. «Пане Назаре, звідки у нас кавуни?» «Це, пане Гетьмане, таємниця, але спитайте в Упу». І Євнух Назар перекладаючи затьохкав до старого китайця. Гетьман запитує, звідки у нас кавуни. У Пу, мов на холоді місяць, ясно і чисто дивився на наливайка. А коли почув його запитання, так само ясно і радісно Гетьманові і відтьохкав. Явно переклав. Кавуни, пане Гетьмане, з молдавських сараїв у Луцьку. У торговця молдаванина Чаєлюба. У Пу виміняв їх за фаянсову піалу.